Витяг із лондонського видання Lady Danbury's Journal, 24 квітня 1785 року. Лорд і Леді Пімплботтом у ці вихідні оголосили про заручини свого старшого сина Джеймса Пімплботтома з міс Амелією, молодшою дочкою Віконта Маунтбеттона. Утім, це не є новиною. Бо вже кілька місяців спостерігається романтичний зв'язок між ними. А за чутками, нещодавно на балу родини Кларіч, як повідомлялося, їх бачили в саду. Вони прогулювалися, тримаючись за руки. Джеймс Пімплботтом вирізняється не тільки приємною зовнішністю і бездоганними манерами, з-поміж, на жаль, досить мізерної кількості заможних джентльменів у віці женихів, він ще й вправний вершник і фехтувальник. А його наречена заслуговує найвищої оцінки за вишуканий смак в одязі та похвальну схильність до доброчинності. Весілля пара святкуватиме в липні у маєтку пімпулботтомів. Епілог 14 січня 1919 року Дуже красиво, моя Люба. Ці витончені відтінки на вигляд елегантні і водночас затишні. Добре було б замовити штори в Італії, егеш? Леді Тілні походжала в Італьнею, оглядаючи все. Вона підійшла до широкого каміна і оглянула світлини, розставлені на ньому в срібних рамках. Люсі потайки побоювалася, що леді Тілні проведе зараз пальцем по камінній полиці й дорікне їй, що треба бути суворішою до покоївки. Мабуть, вона має слушність. «До речі, мушу сказати, що умеблювання виконано в доброму стилі», – правила далі леді Тілні. «Вітальня – це завжди візитівка будинку. По ній одразу побачиш, господиня будинку має смак». Пол і Люсі пустотливо перезирнулися, і він по-ведмежому обійняв леді Тілні. «Ой, Маргарет", сказав він, сміючись. «Тільки не вдавай, що це робота, Люсі! Ти ж власноруч вибирала кожну лампу та кожну подушку, не кажучи вже про те, як ти варила воду з мебляра. А ми навіть не зможемо віддячити тобі, допомагаючи складати меблі з ікея!» Леді Тілні нахмурила чоло. «Вибач, маленький розумнику!» Пол нахилився і підкинув ще одну букову дровину в тріскотливий вогонь. «Хіба що оця жахливо перекошена картина зводить на усю красу моєї композиції?» Леді Тілні показала на картину на протилежній стіні. «Чи не можна перевісити її в іншу кімнату?» Маргрет, це ж справжній модільяні, терпляче сказав Пол, за сотню років він коштуватиме мільйони. Люсі півгодини верещала від захвату, побачивши картину в Парижі. Неправда, що найбільше хвилину, заперечила Люсі, зате майбутнє нашим дітям і онукам забезпечено, а ще завдяки картині шагала, що висить на сходовому майданчику. «Наче вам це потрібно!» – скептично мовила леді Тілні. «Твоя книга, вочевидь, стане бестселером, Поле, і я знаю, що секретна служба платить нам значні суми. Це цілком заслужено з огляду на вашу роботу». Вона похитала головою. «Хоча я і не схвалюю Люсі, яка займається цією небезпечною справою. Не дочекаюся, коли вона стане домашньою». «Але, дасть Бог, скоро!» «А я не дочекаюся, коли ж нарешті винайдуть центральне опалення!» Люсі, зіщулившись, опустилася в крісло біля каміна. І ще купу всього!» Вона оглянула на годинник на камінній поличці. «Вони будуть тут за десять хвилин!» Нервово сказала вона. «Луїза може накривати на стіл!» Люсі подивилася на пола. «Як ти думаєш, як зреагує Гвендолін на майбутнього братика? Це певно дивне почуття?» Вона погладила свій ледь помітно скруглілий животик. «Коли в нашої дитини з'являться діти, вони вже постаріють, перш ніж Гвендолін з'явиться на світ. І, може, вона ревнуватиме? Зрештою, ми її залишили немовлям, «Якщо вона зараз побачить...» «Вона, напевно, зрадіє», – урвав її пол. Він поклав їй руку на плече і ніжно поцілував у щоку. «Гвендолін така ж великодушна і добра, як ти. І як Грейс». Він кахикнув, аби приховати розчулення». «Я більше боюся того моменту, коли Гвендолін і цей юний негідник повідомлять, що я стану дідусем», – сказав він. «Сподіваюся, вони дадуть нам ще кілька років». «Вибачте», – до кімнати зайшла служниця. «Я забула, мені накривати тут чи в їдальні, місіс Бернард?» Перш ніж Люсі відповіла, Леді Тілні перехопило подих. «По-перше, треба стукати», – мовила вона суворо. «По-друге, ви маєте почекати, поки вас запросять. По-третє, ви не повинні з'являтися перед господарями з розкошленим волоссям. І по-четверте, не містер і місіс Бернард, а мем і сер». «Так, мем», – мовила перелякана служниця. Тоді я піду по пиріг. Люсі, зітхнувши, подивилася їй услід. Не думаю, що я колись звикну до цього імені.